ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دينه كل ولو كره المشركون والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد ان شاء الله تفا علينا ketika مسرور وحركات جاء كتاب امبacho kwamba كمسدريوا انا حزب التحرير كتابووجنا لا مفاهيم خاطره لضرب الاسلام وتركيز الحضاره الغربيه وفهاب وهاتري wenye kutumiwa katika kupiga Uislamu ili uweze yani kwa hawao magharibi wawe sisi tutachukua hadhara yao katika hilo ufahamu kama tulivyoona wiki iliyopita katika mukadima tukataja suala ya kuwa katika maumbile ni sunna ama sunnatul hayat wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoka amuumba mwanadamu. katika haya maisha ya mnadamu ni lazima kutakuwa na mapambano baina haki na batil na baina khairi na shar Naftakataja tu ufupi. Dhihi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia katika siraa kama hii, siraa al-fikri na kafaha siasa. Yaani mgongano wa kifikra na mvutano wa siasa, struggle of political struggle. Shon. Woh Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akaingia katika mpambano huo. Akaingia katika mgongano wa kifikra akaungana na fikra ya kijahilia ya zamazele za makuraishi na akaingia katika mzunguano wa kisiasa mpaka kufikia malengo wa kuasisi dawla ya kwanza Madina na sunna hii tukaona katika maisha jumla mpaka hivi maisha yetu ya leo hatuna budi kuingia katika mapambano haya الصراع الفكري من جنجانو يا كفكره نك الحضاره ها نتفاح سياسيه ننبوتان في السياسه هو الحقيقه كما اللي وجو الاسلام ها قال كما قال جاء الحق وزهق الباطل ككثره الاسراء kwa mambo mtumesema haki imekuja imekuja fanyeni imekuja kuvunja basi hasa muenyezibu subhanahu wa ta'ala kwa jahiliya haya mapambano makusudi yake ni kwa hii haki ya mapambano basi ipate kuitokomeza ipate kuivunja ile basi haa ulja alhaq wa zaqa albatil inalbatil kana zahqa hakika ya batil mmhm basi leo inshallah tukataja katika yale mapambano yao ya wa tikikra, moja mojawapo ni kutumia majina ama vibandiko ambapo kwamba wanaokutusudia sisi waislamu majina yenye kutisha. Majina mabaya yenye kutisha ili watu wa waogope Uislamu wa na waogope Uislamu wa ikiwepo eh al-Irhab terrorism ama Kiswahili ugaidi leo insha Allah tutaliangalia ama tutaliangazia tajaribu uliangazia swala hili na tuone vipi ili sala hawa mabwana wa magharibi wa kiongoswa na Amerika wamemlipanga jambo hili kwa makusudi eh ili ipate kujenga rai juu ya watu juu ya mtazamo maalum ya Uislamu ili watu Wabebe raizi na ufhamu wao wa kuangalia waislamu waangalie Uislamu kwa kwa sura kama ile kibuga alirhab inatokamana maana msadri wake na nafsi ambayo ni arhaba arhaba iki tafsiri katika lugha ni kutishia ama kutisha kutisha ama kushtua mtu arhaba na ndio hili neno linatokana na tokaana na kitendo hiki yani alirhab ni weza sema ni kama neno amalina, lakini, fayla, arhaba, ama jina lakini msari yake inatokana na feel ambayo ni arhaba ni kutisha ama kushtua ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala pia ataja katika sura Al-Fath aya 60 inasema turhibu nabiyi aduwallahi wa aduwakum fikianza la wa'idum la wa'idum lahum mastata'tum min kuwa wa min ribatil khay turhibuna bihi Allahi wa aduwakum yani mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alikuwa alioamrisha islamu wajiandae wa'idum jiandayeni jiandayeni nani mastata'tum min kuwa quwwa wakila lacho kwamba tunaweza kukusanya katika nguvu Hiu ndo uislamu uislamu sikupakaa mikono wala kupaka henna uislamu sikujiangusha chini ya ukafiri na kuwapaka mafuta na kuwadanganya ati ndo uislamu la la, la. mwenyezi Mungu atuwaambisha jiandaeni kinguvu maandalizi lakini wale maandalizi pia na namna yake na njia yake eh jiandaeni kinguvu kwa sababu gani kinguvu ma kwa, kwa mapandio na silaha ma turhibu nabiihi aduwallahi na kusudio ni kuwatisha kuwatia kicho maadui wa Mwenyezi Mungu sana na maadui zenu nyinyi wallahi maadui wa Uislamu mpaka kuwatishwe mpaka kuwatie kicho bila hivyo shekhe hawataatuacha kwa ki lugha imekuja alirhab ni kutisha ama kutia kicho lakini neno hili nikaja likapata maana tofauti ikawa kama ni maana eh, mia tisa sabini na tisa muhabarat wa kile Amerika na mukhabarati intelligence wakiingereza walikutana katika kukubaliana juu ya hili la ugawiji terrorism walipangia mkatati kutoka 1979 kwa hiyo hii si swala la kuja kibahati bahati ama kiaccident si sadfa walipangia haya mambo walipanga wakutakuwa na adui na adui ule tutakumbana nao vipa mchoto ndio wakaanza sasa swala la ugaidi waka walizungumza na kuli kulipata tafsiri tofauti wakasema kuwa ubaidi ni kutumia nguvu zidi ya raia ama zidi ya maslahi ya raia ili kufikia malengo ya siasa taksiri tafsiri waliokuja nao ya terrorism kwa hiyo ya terrorism Wakikusuja terrorism ni kutumia mtu kutumia nguvu mtu ama kikundi ama serikali kutumia nguvu zidi ya maslahi ya raia ili kufikia malengo ya kisiasa. Lakini ama baada haya kukawa sasa kuna wakaanza kuweka mkutano, ama conferences, na ma seminars na ma warsha tofauti tofauti katika maeneo ya ulimwengu keko Europe, katika ulimwengu wa chatu kwao walifeka nyingi mjadili swala hili na kulizungumza ili waweze kubuni kanuni na sheria ambapo kwamba wao watazipitisha ili wasifatinize na vitendo vya hili la ugaidi. Kwa hiyo so, ha, muhabarat walipokuja kukutana na kulizungumza ile swala la ugaidi, na kusudi si kuzungumza tu na kuipa title. Ah basi ni hawa. Ah Wakawa wana makusudio. Makusudio yao sasa sikafatwa ikafatiliwa na conferences na seminars. Eh? wakakutana wakawa wanajadili wasomi wao wanasiasa wao wanajadili kulegislate kutunga eh? na kupitisha makanuni ambao kwamba wao watatumia mbinu za vitendo eh? amba kwamba itafafanua hili swala la ugaidi na pia itataja ni namna gani ikiwa ni vugu vugu la kisiasa ikiwa ni dumuia ama ikiwa ni harakati ni harakati gani itakuwa ni harakati ya kigaidi? Yaani kitendo gani ukikifanya ni kitendo cha kigaidi? Ikiwa kutakuwa na fugu fugu la vya kisiasa ama harakati ya kisiasa je wakifanya vitendo gani vitakuwa ni vitendo vya kigaidi? Na pia hata daula ambazo kwamba wao ni dola ambazo kwamba zenye kuziunga mkono na kusaidia ugaidi. Kwao jidola za kikafiri wakafanya haya kusudi ili waweze kutabani tabani bazo kwamba zitakuwa ni muhimu kuweka mikakati na vipimo ili waweze kupambana nani na ugaidi na kuweza kuizimini na kuizuia ugaidi usifanye usisi mbaya kama wakumbuka wiki iliyopita anasema ni kwa kuchi kitabu tutajaribu sisi kuzungumza izima mafahimu, hizi concepts za matafiri concept, si kutaka kuieleza tufahamu tu ama kuweka kashwa la tutaka tufahamu hawa malengo yao ni nini na makusudi yao ni nini ili mtoyaona leo katika dunia na vipi wanaitumia katika kupambana na Uislamu na wale ambao kwamba ni mukhlisina wenye kutawafanya kurudisha tena uslamu kwa kurudisha Uislamu kwa kutabikisha sheria ya Mwenyezi wa Ta'ala. Wana mapusudi na malengo. Kwa hiyo sisi tuidhihirisha haya malengo ili tujue hawa maadui zetu wametupangia juu ya swala hili. Leo utasikia swala la li gaidi limepwa ni neno la la kila siku. Katika mainstream media, eh, katika vyombo vya habari kila tasikia tukio la gaidi ehhe Turki tukio lagai disparity tukio lagai Nairobi si tukio yani lafariryo haya ni mambo ambao kwamba hayatokei kwa bahati mbaya si sadfa ehhe na malengo yake na ni vita vinavopambanwa kulengwa Uislamu na wale kutaka kunyuka kurudisha Uislamu kwao well, kwa hizi conferences zimepangwa kwa Kwa sababu hizi lakini ukiangalia katika kule kutunga kwao Hizi sheria na utungaji wawezi kanuni yani legislation na law utakuta yani kuhusiana na huko hivi utakuta ha, haina hakika yani haina accuracy haiko accurate sababu hapo wanapokutana hawa wakutana wa Amerika hawa ndo mabwana wenyewe wa Uingereza, wa Faransa, wakiweko na Europe nyingine Jerumani, Italian na wengine na wengine ushon hata Hu ndani na kila moja huleta mtazamo wake, huleta mashauri yake. Utakuta katika swala hili halina halina accuracy. kuwa hawa wamekubaliana hivi na hawa na gaidi wao ni hawa wazi wazikuwa ni hawa ni watu fulani wenye mila fulani na desturi. Utakuta kuna, kuna migongano migongano katika zile kanuni zao za za kupambana na ugaidi anti-terrorism. Los na mara nyingi hizi zinakwenda kimapendeleo mapendeleo ya kisiasa eh inakwenda kimapendeleo ya kisiasa kwa mujibu ile dola ilivyoitunga ile ile kanuni ya ugaidi takupa mfano mfano tutakuwa katika mifano tunachukua ni mfano ambao kwamba tuangazia America United States of America kwa sababu hawa ndiyo viongozi wa mfumo wa kiraslimali wa kibepari wa kidemokrasia ambao kwamba ndiyo asili ndio asili leo wenye kuiendesha ulimwengu na ndiyo asili wa hizi mafahimu hizi concepts na mapambano ambayo kwamba wanaopambana na Uislamu utakuta kitarehe Amerika walichukua Mowaji ya Indira Gandhi alikuwa ni Prime Minister wa 3. Indira Gandhi alikuwa ni Prime Minister wa tatu India. Walichukua assassination yake kama ni kitendo cha kigaidi. Haa, asilia ya Indira Gandhi assassination ya Indira Gandhi walichukua kama nini? Walichukua kama ni kitendo cha kigaidi wakasema wao zilikuwa ni, ni. act of terrorism. Lakini kitendo kile kama kile kile, asilia ile ile. Lakini ya mfalme Faisal, King Faisal al-Saudiy. Eh na rais wa 35 yeye JFK Kennedy wa Amerika wao wakayachukua kuwa mauaji yale yalikuwa ni mauaji ya kawaida ni mada ni assassination na ni mada lakini hawaku yauhusisha na kitendo cha ugaidi Sasa kuna tofauti gani baina assassination hii na assassination, -hine, assassination -hine. eh espial ni ikhtiali, ikhtiali tu yani assassination ni assassination kiongozi ameuliwa kwa lakini kuna kuna dhuluti za kisiasa una huru ni, ni wetu na uhuru wetu kitendo hiki kimefanywa na watu wetu kitendo kile kimefanywa na wasio kuassist una maslaha nae huni hatuna maslahi basi ndio kuna kama kwa ikawa mmoja itakuwa ni ugaidi na nyingine itakuwa yeah. si ugaidi ya naweza Amerika ilipokuwa ilipotokea tukio la bombe ama kupigwa bomu nyumba ya FBI ehhe duba ilipo likitu Alfred P. Mura katika dini ilikuwa ni mwaka wa 1995 April ilitiba bomu eh, center ya FBI Oklahoma kule nilipotokea kile kitendo mmoja kwa mmoja kashtupa akasema ni kitendo cha kitendo cha kigaidi na wana kidani vibaya sana Hawakujua nyuma yake nani walipojua tu nyuma yake wale ukifanya kitendo kile ni Timothy McVeigh alikuwa huyu ni american militia huyu wana migambo amerika eh aliwahi kuusavu jeshi lakini alikuwa na machungu na serikali yake kwa, kwa masala wale watawala na uovu wale watawala shon huyu bwana na wana kikundi walikifanya kitendo kipi ndio hicho basi waliposhtuka tu kwa bwana huyu ni alikifanya ni mtu fulani ni Timothy eh na ni muamerika milisha basi kile kitendo kikageuka kutoka ugaidi ikawa ni kitendo cha cha kijarima criminal act kiwani ni ordinary criminal act sasa ametuhumiwa na nini ametuhumiwa na criminal act sidaiidi tena eh hiyo utakuta katika masala ya harakati ya mavuguvugu la kisiasa eh ama dhu, katika dunia zile eh, za kisiasa utakuta mamlaka kuna vingine anazihesabu kuwa ni vuguvugu ambalo kwamba lenye ushawishi mkubwa na ni mfuasi eh na wawauza mkono na wala hawahisabu kwa ni magedi kama vile wa wanitaragwa wala boko walikuwa wanaopambana na serikali ya Nicaragua ama IRA Irish Republic hawa walikuwa kipambana na serikali ya Britain hawa walikuwa hawahisabu kama Mugabe wakao waki, wakiwaikiita swan freedom fighters ha ehhe wakiita ni popular opposition movement na wakiita ni freedom fighters ehhe na wakihisabu vuvu eh, vuvu kama hili na siasa ambayo kwa sababu nguvu na silaha lao atishikwa basi watukulia kama nani ni prisoners of hawatukili utamadaji kama nani kama magaidi haya ni mambo muhimu utakavyo maana yake angalia kama mtakumbuka kitareh amerika kwa singizio la uh, la ufhamizi wa 911 20 2001 uh, ilfum, eh iliyotokea nyuma hiyo cinchao waltrade centaili na wa wtc ilipotokea kitendo ile moja kwa moja ikawashukia waislamu wakatabwa kwa majina ikaonyeshwa sura zao eh lakini ilipoku wale ni wakazi na raia wa kisurudi lakini walikuwa na malengo yao malengo yao yalikuwa kumfanyia afganistani walikuwa hakuna hata afghanistani moja afganistani mmoja nini wakawadhamia Afghanistan na katika mapambano wa wana wanaushikwa wanaoshikwa hawakuisadiwa of of war wale hakuchukuliwa haku kama ni ni wafungwa wa kivita walichukuliwa kama magaidi terrorists do capele wapi gonta namu gonta kule unko wana senta maalum ya kuwafunga magaidi eh ambao hawana haki ya aina yoyote ya kujitetea wala ku kueka wakili wala wakatumia protocol protocol 1 ambao kwamba wanaitunga wa, katika convention ya Geneva 1977 wakawa ndio kama ndio nini yao chambo kuwa hawa ni nani hawa ni wapiganaji ambao kwamba wanaopigania haki ama wanaopigania uhuru kwa hiyo hawa hawashadi kama kama ni magaidi bali ni wapiganaji wakipita kama kwamba ni jeshi kwa jeshi hawakutuliza kwa mavugu wala ushona ambapo Afghanistan walivamia ni serikali tu talibani ilikuwa ilikuwa kwenye mamlaka talibani ilikuwa kusifugu vugu sikundi lilianza kama vugu vugu lakini lilikuwa ndipo alikafanya likashika mamlaka na utawala kwa hiyo nilipiga serikali lakini wakinihesabu kuwa ni magaidi na watekwa waoni magaidi kwa hiyo na kwa upande mwingine wale ama vuguvugu ama harakati yote, ambayo kwamba inaupinga na Amerika na maslahi yake ama zibaraka zake Amerika huatukulia kama ni vuguvugu ama ni harakati la kigaidi ambao kwamba huatia katika listi wanali yao eh, za harakati na makundi na vuguvugu vya kisiasa, ambao kwamba huatia katika listi ya magaidi na kaashabu magaidi Eh? Na jambo hili hawa Amerika hulifanya kwa muda kila kila, kila wakati kile kucha wa wa utona harakati na movement hata kama safari hii hamkuweko ninyi baada ya mwaka mfasili waingiza kwa sababu fulani au fulani kutoka sadina 1970s America ili kwetu kazi kindani na kimataifa kujenga rai Amo kwa mara ile itaku italeta mtazamo maalumu yenye yenye kuonesha ku kuwa nani gaidi na gaidi ni upi eh? kutoka 1970s si leo wala si jana wala si kutoka na amerika america kutoka 1970s baada hata hawajakutana wao kukabaratu wao na mukhabarat walikuwa kwa nani ya serikali yao na nje kimataifa walipokuwa wakijenga rai hii public opinion rai am juu ya ama mtazamo wa suala la guide nani gaidi, eh, na yupi ambaye kwamba ni gaidi na muda kwa muda alikokuwa akifatiliza vitendo ambapo kwamba vinavolengwa raia kwa maslahi yake mwenyewe ile vile vitendo vatokana na kisiasa ama ni vitendo vatokana na harakati ama vuguguvu la lakini lakini vita yana wenye kubeba silaha kwamba hawana mahusiano yote na amerika ama utakuta kulikuwa na, na harakati zingine ama vuguguvu zengine zilikuwa zina mahusiano na zina mashikano na muhabarat ya amerika so waliko wao kulikuwa na vitendo vikitokea amerika ilikifuatiliza soko okay atavida ndie anakosema kitendo cha kigaiti mtegemee ya maslahi yao iko sala liko litakuwa ni sala lagongana na maslahi yake ni gaiti ikadi gonga na maslahi yake linaleta sura nyingine labda litakuwa lamuudhi mwingine mpinzani wake kama mweungereza kama vile ayare tukasema ayare ilikoko ni nifauza na ni wakileta uharibifu ndani ya serikali ya great britain usho na acha alikuwa hivi ati kwa njia moja maapili akiwaunga mpono na hata una njia kama akanae pia wakiwapa intelligence na hata silaha eh Kweo, walikuwa walipokuhesabu kama kwamba kwamba ni harakati za halali shona kwa hiyo walikooa wakipatiliza matokeo ehhe na waki ima hiyo yatokamana na wao ama haitokamani na wao ehhe kwa mfano kuna habari nyingi za kuonesha kuwa yale yalotokea yaitwa kwa ni vitendo vya kigaidi eh na wahusika walio kunisia CIA walio panga na wahusika nishe yeye litokee la ndege la TWA Transworld Air hii ni shirika la ndege ambalo kwa wakati wa tano tarehe 14 Juni itoke Cairo iruke yenda mpaka America san San Diego. Lakini kwa wakati ule zile ndege zilipokuwa hili liko ni Boeing 727. Haiwezi kuruka moja kwa moja kama kileo leo. Kuna ndege leo zimeundwa kama 777 ama 787 ama Airbus 380. Zile zinaweza kuruka kutoka Cairo zikaenda mpaka San Diego bila bila stopover. Lakini kwa wakati ule ilikuwa na masitopover karibu 4 tano Itoke hapo iende Athens, kutoka Athens iende sijui ilikuwa nafikiri uki hapo apo ugoende wapi yani ilikuwa inaenda karibu maeneo maino mainun mainu kisha taifikie sandiego sana itakwenda itapiga ruti takwenda europe europe alafu ivende sasa hii ikawa haijat ikawa haijat na wanamgambo wakishia wakishia wa wa eh ambao kwamba kwa kwa ni hezbu irani japokuwa wao wa id sifudan ni hizb allah lakini subhanallah siki kundi ambacho kwamba kinaokwenda na mpangilio wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala hicho kikundi leo tena ndio cha zijaji hii hii ni kikundi chenda kwa mpangilio wa irani eh ingekuwa ni subhanallah kweli wangemunga mkono Assad bashala Assad mtu ambaye kwamba aneuwa wazi mamama na watoto wadogo wasiokuwa na hatia eh abiria watu innocent wamewaunda ama mununguza mkono kwa sababu ya bwana wake Irani hawana budi wao watese bu Irani Hizbullah ile Irani takapomam takapoa itakapoambia ingie kwa wataingia ataingia watakapopelekwa na Irani wao huenda tu kwa hiyo ikatendwa na milishi hao wakaiteka hiyo ndege eh wakaikaa wameswali wakaa wakasema kuwa ni swala kigaidi lakini ikashtukiwa kuwa ni nyuma yake ni si yeye eh? na pia ile tokio la kambi Amerika al, -hobar, eh? al tisina, sita. Ya nyigine, khobar saudia eh yamapal 2996 acha wacha ya majuzi kidogo kuna nyingine ilitoka ah, ya khobar 2024 nne hii ni ile ambayo ilitokea katika kambi la jeshi ya Amerika iliko khobar hii pia inatu ina kwa Amerika ilikuwa nyuma ya swala hilo ushaona So, Na masuala mengine ikawa Amerika kama pia tukio la Nino la ipoje world sense pia kwanza. So, hi, ya, amba, kwanza Ili, ya kwanza sio hii ya pili ambayo iliotokea 911 kuna ya kwanza ilitokea ile ya kwanza iliotokea ilitokea 1993 wakasema kwa ni alqaida pia wakati wale pale alqaida walikufa watu sita tu hilo lileta lore ikaja chini kwenye zile twin center kuna south na north ikaendea itaingia bu wakitarajia kuwa italipuka ile moja north ivunjike ikiangukia ile sauti zangu zote zote bini lakini ilipiga ikapiga mtikishonko kubwa lakini hakuna maafa makubwa yalitokea ikaua watu wa sita tu na zile nyumba zikawa ile majaribio ya pili sasa ya ndege ndio kaangusha ambayo ilitokea 2001 hii ilikuwa ni 1993 19, sasa kwa matukio kama haya na ilipotokea Amerika moja kwa moja wakaidandia waka wakasema ni kitukio la la Kigaidi kisha hapo hapo wakatumia ma conference kama ile G7 conference ilo fanyika wakatoa recommendation 40 ndani yake ili zile recommendation kama zile zitungwe sheria na kanuni ambayo kwamba itamnufaisha katika mapambano gani mapambano ya gaiti hawa kushindikiza ili swala Kando ya kutumia ma conference na ma seminar wanatumia matukio ambapo kwamba hutokea eh, majaribio ya milipuko ya mabomu na nini Iwe ni wao wausika wasi wao kwa mujibu wa maslahi yao ili waweze kuihalalisha swala hili na kupitisha makanguni na sheria ili waweze kupambana na ugaidi eh ndipo wao sasa kuseme katika katika Senate yao wanabunge wana la chini na juu ambao bunge la juu ndio hiyo Senate wal introduce eh, kupitia majority leader Bob Dol mwaka 1995 wakajana hili swala la the antiterrorism anti terrorism bill eh wakataka kuleta bill maalum ambao kwamba itapambana na itafafanua mapambano yao vijugaidi na magaidi na kuapa nguvu kamili juwe swala lile. Eh? Ndipo mwaka bill Clinton isai, isai, Mako, sene, laju, ika ika wani, ni kama law. Akasaini kama law, mwaka utakaukuja Senate ambayo ndio bunge la juu ikaipitisha ikawani ni law ndio ikapita ile anti terror ile. ehhe Amer Amerika mpati yote Chloe ikapita ika sasa ndo tunasema wao kupitia bunge lao ama kupitia umoja mataifa ama miungano kwa mahaya ya G7 ambao kwamba ndani ile kama G7 ile mkutano wa G7 ni wale ambao kwamba dola saba zilizoendelea walipokutana eh japani kule wakawa wakadeni hizi recommendation na wakaja na na legislation ama kanuni na sheria ambatane na kupambana na masala haya ya terrorism Na kupitia hii ikaipa amerika nguvu kamili ya kuweza kumfuata gaidi eh? popote atakapopua katika ulimwengu. Kupitia kanuni hizi, kupitia bunge lake na kupitia pia miili ambayo bomba yako chini ya umoja mataifa ama hizi G7 America hutumia mandate yake na nguvu zake kupitisha kanuni na ma-recommendation hii majina ya recommendation kuna re convention muhimu zote ni kanuni kanuni ambazo kwamba wao huziunga kwa maslahi yao o, wakatunga na wakapitisha anti terror legislation hii kwa kusudi iwe na nguvu kamili ya kumfuata gaidi kopo tutakapokuwa awe gaidi yuko, yuko Kenya basi ana haki serikali ya Kenya na jeshi lake na security yake hawana ruksa kunusujea Amerika atakuja asemefaizuni ni gaidi lakini faizu tabebo wewe eh, na lolot. hakuna lolote hakuna serikali hakuna kanuni hakuna katiba itakuchetea wewe ndio maana mara nyingi walipo na dhilma wao wakati wanafikia sawa wakiwa ni rais wao ikiwa ni wanasekretari wao wabunge utasikia sana lijitokea tokio la like, kigaidi Ama nimea, utasikia kwa tutapambana naye ugaidi kokote atakapokwenda katika kipenda matundo ulimwengu tutamtoa, hatutamwacha wakiki naye kuwa wana full authority kupitia kanuni kama hizi ambazo kwamba zilitungwa za anti terrorism laws na nini Na katika hayo America ana haki yakum aret ama kumkidnap mtu yeyote ambaye kwamba wao wammuhesabu ni gunti hana haja ya wao, wa kuwa ni gunti aah wao wakimuhesabu kuwa ni gunti basi kisha kokot ulip Wana haki. ili ile haki sasa wao Unajua katika katika convention pia katika umoja mataifa kuna hizi mipaka wanasema kuna kuna kuna legislative laws na kuna jurisdictions ambao zile kanuni zipungwa na zikaweko kulingana na jurisdictions za mipaka ya nchi ambapo kwamba mtu nje hana haki kufanya kuvunja kanuni kama ile wanatakuwa amefaya ameingia ndani ya jurisdiction ambayo si yake lakini angalia angalia na itakuwa wewe umepeuka haki za kibinadamu lakini wao kupitia anti-terrorism law mamerika anaweza kuingia akakunyafua akakuchukua akakufanya lolote hata kukumaliza pia ehhe ikiwa yeye atakuisabu kwa wewe hana haja ku prove wala nini shon so what afaki ndio maana wao huchukua watu ya mateka prison wakitaka wanakufunga una rendition zile unafungwa nje nchi yenu lakini si ndani amerika nje ya nchi nyingine ambapo usijulikaniwa wanaita rendition sio na kama mateka hapa upeleko Ethiopia ufungwe kule lakini watu wako hawana habari wala na haya matukio yametokea kila mara hata Kenya kuna wengi wametekwa na wakapotezwa na hawajulikani wakwapo wala hawako namo guntanamo, guntanamo be. Kwa hiyo mahali senta kama si guntanamo piki yake. Guntanamo ni maarufu ambapo kwa wao wa America wanaitumia wana, wana na iko wazi. Lakini kuna namna nyingi ya kutea watu na kuwafunga. Wana Wanawafunga wanapotaka na kuwafunga katika majela yanayojulikana na, na yasiyojulikaniwa. Eh? Na wanahakim pata ya kukuondolea wewe uraia wako ama u residence mukim ikiwa ni mkim mahali ama wewe ni residence kama hapa msalani mimi si si si mtengeni nipo hapa kama resident nafanya biashara nafany kazi so, na, una kibali maalum inao niipa mimi ruhusa kufanya kazi basi akitaka anakunyang'anya amerika bila ya serikali ya Kenya ama hata kukunyang'anya uraia ukichaganya uraia ukichaganya unsha uraia, uraia leo kama vile wanapofanywa ndugu zetu Rohingya Myanmar itakuwa wewe jo wanaoitwa itwas stateless people itakuwa wewe na haki gani ndio maana unakuwa sasa kama binadamu huna haki yote huna haki ya kumiliki huna haki ya kufanya biashara huna haki hata kuoa na kuolewa huna haki yoyote kwa sababu wewe huna makao mpaka uwe na makao ndo kusema ile walifanya katika ile UN convention na nini zile kila lazima kila mtu awe ndani ya nchi nichie ni kujulikana mipaka yake kisha na jurisdiction za kikanuni aba sokombo lazima usite lakini kupitia hii anti terror law yavunja kila kitu yavunja mipaka yavunja jurisdiction yavunja kanuni yavunja katiba aina maana gani inakuwa ni kama ni shambala lake tu wa amerika eh dunia ina ulimwenza teleka bila anapotaka kwa hiyo so, hii ndo hali kwa kuua haya Amerika itaendelea inaendelea kuzipasifa kuzipasifa nchi ehhe na kuzitangazia nchi ambazo kwamba zenye kuziunga mkono ama zile nchi ambazo kwamba zimeogongana na maslahi ya Amerika kama dola za, za kigaidi kama alivyo baada ya ile 2011 tokea la eleven basi Amerika hapo Afghanistani tu bali pia alianza kusema kuwa katika hapo pia kuna rogue states ama dawla tamu haa dola ambazo kwamba yani zizo zizo dola ambazo haziendi kwa maslahi yake na matakwa yake Amerika sio hata mtaja North korea akamtaja china akataja iraki na libya baada baadaye tukoona akavamia iraki libya kaiwekea sanctions lakini china na north korea tunaona kila siku kuna mchezo tu wanaocheza north korea sanctions lakini kupitia china e, na china kila siku aona na amerika ulumbana lakini hakuna jambo lolote lina sema sangine wawekeana vikwazo taki la na cha uchumi so oh, kwa jumla wao wazingilia harakati za Kiislamu na wakazi kuwa ni harakati za kigaidi na harakati hizi mfano kama wakati wa nyuma alikuwa kuna ile islam kijihad kina Hamas, kina jamaa islamia na hal kadhalika kadhalika usho na kwa namna hii yeye ndio huzipatiliza tunasema hupatiliza matokeo ya matokeo ya maboma au mzinga wakawatumia kama ndiyo muradi wao katika kukuza ili swali kama walifanya katika swala la dini e, kama vile falastini falastini kituma zile kituma zile vinini fao vile vidogo vile alqasim vile mizinga yao kipi israeli usema ni ugaidi ya israeli imekuja ikanyasua ikakaa katika bidada ya falastini ki haramu ni dola haramu inaotumia nguvu na kuwa falastini waziwazi si magaidi wala si dola kigeni lakini wale falastini wakinitetea nani kwamba magaidi eh? wakatumia swala hili pia katika kura za zalja... Algeria ambazo ni kura za kidemokrasia kulikuwa na chama kile fis kama walishinda kura katika bunge lakini serikali ikakataa na jeshi likaungana na serikali wakaipendua zile kura wakawaua wale na wengine wakawafunga na kuwapoteza eh amerika tukio lile wakali wakati nini wakali kama yaani kama ni kitendo bali kwamba ni sawa na ni kitendo cha kigaidi na nini so, ushawana <coughs> po pomujibu kanuni hizi na sheria hizi na hizi recommendation ambapo kwamba amerika uweka Nasema anaweza kumfata mtu yeyote ambaye kwamba wao wanamchukulia kuwa ni awe ni mtu binafsi kile ni kikundi haraka ama harakati ya chama ama iwe ni dola eh? kwa kutumia jeshi lake na nguvu zake za kijeshi na pia kutumia vitendo vya kisiasa venye kwa siri ambao kama tunaoona walipokuwa kufataka kuingia Irati kabla kuingiale walifanya nini walileta shutuma ehhe ya WMD ehhe sio nini mane wa Saddam Hussein ananena ada mass he? weapon of mass destruction ati alikuwa na silaha kali kali zenye kule tu harifu kubwa asubhanallah ah, mtu ambaye kwamba kwa miaka vita vya kwanza vya Iraq Saddam kwamba al Saddam alivoingia akaivamia kwetu kisha kabla akavamiwa kutolewa akaekewa sanctions za kisilaha akaekewa sanctions za kisilaha, akafanywa masanction kwa miaka akipunguzwa silaha na silaha mpaka Amerika ikawa nayo akili kupitia moja mataifa kuwa Iraq na Saddam hivi sasa hana nguvu ya kuweza kupambana na Amerika lau mwamerika atuma jeshi la ndipo Amerika, Amerika kafanya akatuma jeshi katika eh ile generalia pili la Iraq na Saddam akamvamia lakini mwanzo akatunia singizio la la WMD weapons of mass destruction na ile haliakuwa alikuwa wajua wazi kwa Saddam hana silaha hizo walikuwa wakisema hana lolote alikuwa so, na maskadi tu fulani na swala na ikadhihirika walipovamia tukaona eh Saddam husema kirosha fiska vake moja viwili Jamaa huko mitani papayo. Asa dama rusha papayo leo. Sina <laughs> papayo ukweli Maana uruka roo kali kashili ka hakuna akhari yote na ufani. Shona? Sijui leo wazili ampe wanamrusi za majaribio ama ni dude kubwa lakini hajua utegemea mli ndani nibeba uzani gani wa wa, wa bomu ehhe yenye kulipuka na nini. Hata kiwe kuwa kitu kidogo lakini kile kile kilokondan Kipa capacity na uwezo wake eh ni mkubwa mlipuko hapo ndo hatari kama masala nyuklia bomb nyuklia bomb ni nyuklia fusion eh ni kitu kidogo lakini katika kule kuijawanya kwake eh kugawanya kwake fusion inaleta ni taka msaana ni power power kubwa ambayo inaleta ina explosion Naona utaona ile bomu ya nyuklia iko tofauti kabisa na zile zingine. Unaanimripuko ambao uenda ikapiga juu halafu ikirudi kama inarudi tena na force. Kisha ina, inasambaa kimaineo. Yaani power bomb kubwa sana subhana. Yaani katika katika uvumbuzi ambao kwamba ulopatikana ni katika moja elimu ni yani, katika nuclear science ile ni sala moja ambayo la yani jambo yaani jambo kubwa sana we. sana a so, ama sanction ya Libya Libya kwa kuangushwa ndege eh ile la niniyo bila usafari nini, nini? ikasingiziwa ni wale wa, wa Libya wawili eh, Basi Libya nzima kwa sababu hao watu wawili ati Gaddafi akakata kuwatoa ajifanya na ghera wala hawakukonda ya Libya walikuwa wakimbizi lakini akakataa kuwatoa yani so sasa yeye kukata kuwatoa sangiri kwa wale mabwana wamfanya mfanye kile kitema. Aku ushahidi kama wamfanya. Hata wewe unchiri, si wewe unga na wale mabana. Ma Achilia kinga dioni kanabingwa. Gadhafi mwanamume bwana. Walimkatafu torea yake, eh, mtakatafu torea yake. Nchi yake ikaingizwa kwenye sanction ya madawa na vyakula. Miaka takriban moja Walikufa watoto chungu mzima kukokosekana dawa ambazo si kawaida Kama masalan, kama ndakupa mfano sijui kama lakini kama masalan tetanus wewe mwanamke akishaza ama kabla kuzaa lazima adugo tetanus. Hili linamzuia na, na sumu ambayo kwamba itakaopatikana katika katika mwili wake anapomzaa yule mtoto na pia inamhifadhi yule mtoto na ile sumu. Sasa ukikoshana ile tetanus yule mtoto akizaliwa akataka mtoka salama baadaye wafa na yule mama pia upata maafa yufa japokuwa kufa ni ni ajali ni katika mwili wake lakini wewe otp mafu kukata ambao, manzo, haya usia na kwa kata ambao mwanzo hayahusiana nini kuwa hawa wamfanya si ni ku wamfanya, mwanzo wamfanya hawakufanya riyafo wangapi wauliwa wawaua wewe si wauliwa wewe yeye huyu na Saddam ndio alikokuwa mabingwa wawili hawa wakisifika katika watawala kwa kwamba katika nchi za Kiislamu walikokuwa na anayenpinga wasimamisha barabara barani katika masisi tumebetaari hapa masokoni akawashut waawaeka akawashute mwenyewe kisha usema hawa ndio walikuwa akinipinga mimi. Wao so, wayaa paangapi ati hawa wiliati wawaifanya ati, ati wawatetea dingwa ili watee watu wako katika nini? Katika njana, maafa maafa. Kwanza, wakaitumia vitu kama hivi, wekea sanctions, economical sanctions na hata vikwazo vya vaki vya kimataifa. Ni Amerika lakini ikabidi iwe ni ni eh, niniyo? wa Amerika kaivania Iraq inzinzima wakaidhamia wakauwa maelfu na malaika ya ya raia ambao kwamba ni innocent pasingi zio ya kuwa Iraq ni dola ya gadaidi ye 100000 kuhami magaidi gadaidi ndio katumie lesela WMD kama asingizio Lakin, si tu lakini walikuwa kusema wakisema wali Iraq ni kama situtazungilini hali za Iraq kama lipo hitaji not Korea na na cha ni wavamii wa damino na chain wajua kuwa watapata upinzani na mapambano hao walikuwa vibaraka vibaraka mibaraka walipokawa wana silaha kujuni kisilaha tuna kwa so, muhimu wakatumia na ufanya hivyo wakaivamia nchi na kufanya wanavyotaka wao leo hii kanuni ya anti terrorism wameitabani hao amerika kama silaha muhimu kwa wao ili waweze kuitumia weza kuitea hii dunia katika mkono nani mkono wake mwa Amerika na kuizatia titi ile dunia kwa matakwa yake na maslahi yake m hmm? kando Ya zile nchi ambazo kwamba yeye ah kurfus zile nchi ambazo kwamba zina uwezo kupambana na mwa Amerika na kwenda kinume na mata kwa Amerika na polisi zake. Ame kwa hiyo Amerika hii anti-terrorism law ameyeka kwa makusudio yake. Makusudio yake ni silaha yake kubwa tetejikufu. Silaha ya kisitategia ambayo kwa maana yeye huitumia dhidi ya yule yoyote atakayempinga ye mwa Amerika. Ni kwazi. Leo mpinga. Sasa jamaa tuzunguze Syria jaliana wanafanya ikiwa tafsiri yao, kumbuka katika tafsiri yao nini? ni mtu kutumia mbinu zenye kuleta uharibifu, diji ya maslahi ya raia ili kufikia malengo kisiasa. Je, huu bashara na ajapata kitendo vile? Haui raia na karibu maslahi ya raia kwa sababu ya malengo yake kisiasa, kwa sababu abaki kwenye kiti. Watu ndio kwamba hawamtaki, watu wametoka kimandamano hawamtaki bashara na lakini bwana si gaidi kwa sababu huyu ni wa nani? Kwa Amerika bali wala wanompinga na kupambana naye ndo nani? Ndiyo magaidi. Usan? Na nichombo ambacho kwamba very strategic anaoitumia mwa Amerika zidi ya yule ambaye kwamba ni hatari ama atakagongana na polisi yake nasema kutoka Amerika ilipoitambua Uislamu kama adui wake mkubwa baada ya ushirui communism kuwa uchi ambazo kwamba katika bilaizi zetu za Uislamu sasa zinaangaliwa kama ni maeneo ambayo kwamba mamerika ma aweza kuitumia kanuni hii wallahi viongozi wetu kila siku leo wakizungumza katika hata katika mkutano wa ioc islamic organization niniele utacheka wakikutana mazunguzo zozuzo nini ugaidi ah subhanallah na wote wamepitishwa kanuni ya juu ya swalala ya kupambana ugaidi yaani ni kwa hawa moja kwa moja wanakwenda na maslahi ya america na kuunga mpono na hivi sasa ilizidi kwa amezidi ameizidi kwa ile influence yake na maslahi yake na kuitia hizi biladi katika katika mkono wake na katika control ya sitaendelea tusaifua hii mpaka ani hapa tusaifupisha inshallah kisha tutakuja kuendelea uh, wiki ijayo kwao so, akawa hii ndio wameamerika aitumia kwa sababu waislamu hivi sasa wameamshwa na wameamka utaka kurudisha tena uislamu kwa kupitia nini kupitia khilafa ambao kwamba mwaamerika na hawana na tofauti nyingine za kikatifiri wadioakuwa lao khilafa inasema ana khilafa yake ndio dola yenye uwezo wa kuivunja na kuimaliza mfumo wa kirasmi mali ambao kwa kwamba na ni uongozi hakuna jambo lingine ndio maana amerika sasa nyinyi anti-terrorism imsema kwa sababu ya masuala yenu na kwa sababu cui safeguard ile nchi yenu na security sasa hapa sisi kwenu a ah, wameitunga ni niwao wamejunga na wakatumia bunge lao eh na yao wote waili wakatumia miili ya ki umoja moja mataifa ambao kwamba ni yao eh wakatoa consensus recommendation majaja wakapitisha hilo ili wazilete na kustabikisha katika bilaadi za Kiislamu. Muradi wake nini? Na <acadimut> kustabikisha na kustabikishwa pale, yamaanisha kuwa yeye ana haki ya kuua, ana haki ya mateka, ana haki ya kufunga, ana haki mpaka wewe uko wewe wale Masuudi na milimbao nguru hivi na hivi wa Diwalinga. Aweza kumtoa Msuudi akamnyanyua raia siku jambo kubwa. Ana waswani hili ndio ndio jambo kubwa. Subhanallah. Wallahi mtafikiria ndapeponi hata sisi wengine mtaeleka kama tuliishi kama vile kama mtu alishi Dubai mane kutakuta mtu akeniwasa anajiona ama wale waomba uraia basi mtu akipata aona siju kama mpatanani basi America kitaka kufanya akupokonyo uraia na hakuna lolote mtavyo ileinchi yako haifanyi lolote wala una hasi ya kujitetea kwa hiyo wameitumia hii ili waiweke katika biladi yetu na waweze kutuzuia sisi na yule mwamko akurudisha tena khilafa ala min al-nubuwah wabihada assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wabarakatuh inshaallah wiki ukijayo na topic hii inshaallah na kuimaliza inshaallah